subiectul ăsta, pentru că dau seama că dacă înțeleg bine subiectul ăsta și dacă știu să-l folosesc eficient, acest, acest subiect, am acces la lucruri care niciun om nu s-a gândit că poate avea acces. Am acces să stau de vorbă și să vorbesc cu persoana care știe ce se va întâmpla mâine și dacă neapărat vrea să mă binecuvinteze, poate să-mi dea numerele de la loto, Probabil poți să-mi numele de la Loto el chiar știe și uh, putem termina construcția repede, <gânde> înțelegeți a bisericii, dacă chiar dar ideea e că pot avea tangență la informații la care nici unul dintre voi chiar dacă ești fiul lui Micula, nu puteți avea tangență la aceste informații am acces la uh, cel ce conduce întreg universul, cel care îl uh, ghidează pe Băsescu am acces la el, eu și adică el îmi poate să spună anumite lucruri Așa că e o aventură pentru mine Pentru că nu știu niciodată ce se poate întâmpla Când îi cer ceva Niciodată nu știu ce se poate întâmpla Niciodată nu știu ce se poate, niciodată nu știu cine poate ba, să bată la ușă la mine Și să-mi spună Uite, ți-am adus ceva Wow E exact pentru ce m a rugat Niciodată nu știu Și de aia e o aventură Și cei care ne-ați intrat în uh, această aventură cu noi uh, Intrați în ea pentru că o să vă fascineze dacă nu vrei să trăiești aventură, îți place monotonia, îți place să fii plictisit, mare rost să intri în aventura asta, că pe tine o să fie prea entuziasmantă pentru tine, că se întâmplă lucruri interesante. Nu ți place aventura, îți place să stai acasă, să te uiți la pereți, nu să-ți placă aventura asta. Dacă îți place să ieși, îți place să vezi lucruri noi, o să-ți placă aventura rugăciunii, pentru că e o aventură. Ce care nu ați intrat că e plictisitoare, ce să zic eu, stați așa și vă la noi cum noi intrăm și ne distrăm și vă uitați vă de pe margini și numărați de câte ori Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni, numărați de câte ori Dumnezeu ne duce în locul în care nu ne-am gândit niciodată că ne va duce, Voi numărați că noi mereu să le facem așa că voi, vă provoc și pe voi să veniți împreună cu noi în această aventură a rugăciunii și în seara asta continuăm să vorbim despre ea și dacă aveți Biblile, întoarceți la Matei, capitolul 6 întoarceți la Matei, capitolul 6 și pornim la drum Matei, capitolul 6 și pornim la drum. Cât ați auzit melodia Friends are Friends forever al Michael W. Smith? Suntem, sunt curios, cât ați auzit-o. Încă o dată, să spun că aici parcă nu auzit-o nimeni. Uite, toți fanii lui Michael cam bombardează asta sunt. Dar eu, avem acolo Michael W. Friends are să ții pe vecinul de mână. Friends are Friends forever! La melodia asta erau mulți cu mâinile pe sus. Simțeau uncerea, în adică când da, Michael. unde despre prietenii mei. Când uh, putem Când am auzit prima dată. Voi întoarceți la Matei, nu? Asta e. Eu mă aștept să intorceți, că tot vă uitați la mine. Intorceți la Matei. În timp ce am fost la concerturile cu 10 ani, zicea Michael, înainte ca să cânte melodia asta, Friends are Friends Forever, zic că nu s-a gândit niciodată că după ce a compus melodia, că toată viața lui va trebui să o cânte la fiecare concert. Și la fiecare concert trebuie să o cânte, că toți oamenii o vor. Friends are friends forever. Dani, tu ziceai că era să câștige MTV Awards sau okay? ce? Deci, zic cu voce tare, că nu te aud. Music Awards, ceva trebuie să câștige. Numai că era creștin, nu, n să-l pună pe el. Bun. Matei, capitolul 6, versetul 5. E destul de simplu, Mai Prima carte din nou Testament. Nu știu ce tot căutați prin vechiul, că nu e acolo. Matei, capitolul 6, trebuie să vă unde cărțile din Biblie odată. Redică, unde sunt de din Biblie. Matei, capitolul 6, versetul, versetul 5. Ce mestere avea Matei? Cine știe? Înainte să întâlnească pe Iisus. Matei. Matei! Nu știți vă pe Matei, mă? Nu ați întâlnit la graniță. De bun. Versetul 5. Când vă rugați, Iisus vorbește aici, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicei, Cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Păi sunt ușiasă. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, în ușa și roagă de tatălui tău, care este în ascuns. Și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rog să nu bolborosiți același vorbe ca păgânii,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 Și nu le duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci ata este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Seara asta continuăm să vorbim despre aventura rugăciunii, și dacă partea patra, și dacă vrei un alt subtitlu, ar fi Cum să te rogi autentic. Cum să te rogi autentic. Și ne uh, rugăm și pornim la drum. Tatăl, să mulțumim pentru seara asta, îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici, Să mulțumim, Doamne, că putem sta vineri de vineri și asculta cuvântul Tău, putem să ne întâlnim cu Tine ca și tineri, Să mulțumim, Doamne, pentru sala asta pe care o putem folosi, Doamne, vineri de vineri și oricât ori avem întâlnire aici. Mă rog, Doamne, care această seară Tu să ne vorbești și, Doamne, suntem la episodul 4 și... Aș vrea, Doamne, ca fiecare dintre noi să mergem de aici, Doamne, înțelegând mai mult cum să ne rugăm și mai ales cum să ne rugăm în mod autentic. Și mă rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești fiecăruia. Doamne, această, această unealtă care Tu ne-ai dat rugăciunea, mă rog, Doamne, ca fiecare tână să-și dorească să o folosească și să vadă, Doamne, că într-adevăr o aventură și să-și dorească să intre în această aventură, aventura rugăciunii. Pro Doamne, ca limba mea să fie ca pana unui scriitor înscustit în mâna Ta în această seară și mă rog ca inimile noastre să fie deschise, Doamne, și lucrurile pe care Tu ne le spui, să, Doamne, să le punem la inimă și să vrem să le împlinim în viața noastră. În numele Lui Isus mă rog, și toți le spun. Amin, amin. Există o vorbă în lumea de afaceri care îi... Dovedită și în celelalte domenii Nu numai de a face Și acea, acea frază, acea, acea expresie este Dacă vrei să știi ceva Întreabă un expert Dacă vrei să știi ceva Întreabă un expert Dacă vrei, de exemplu, să, să știi Cum, cum e să, și cum ar fi să, să joci basket Adevărat De unde ești, de o? Tu, te ui, tu pe cine ai întrebat? Pe Michael Jordan ai întrebat. Deci tu îl consideri un expert pe Michael Jordan. Super. No bun, hai să vedem um, Boboc. trebuie Boboc. Boboc, dacă ar fi, de exemplu, tu să îl uh, întrebi ceva din lumea fotbalului și ai putea întreba pe oricine, pe cine ai, ai, ai întrebat? Oricine, oricine, pe cine întreba? Pe Hagi l-ai întrebat, pe Hagi. Deci îl consideri pe Hagi un, ex, un expert. Un expert. Bun. Pe oricine. Puteai întreba pe oricine. Uh, tenis, Nistor. Nistor, tu. tu ai întrebat. Dar stai, pe tine te întrebi. Uh, tu, dacă ai vrea, de exemplu, să vezi tenis, pe cine ai întreba? Despre tenis. Federe. Pe Federer ai întrebat. Federer. Câți fani Federer avem aici în sală? Câțiva, câțiva, puțin. dar câțiva. Ori de câte ori ai vrea să întrebi, dacă ai vrea să știi ceva, tot timpul trebuie să mergi la un expert. De exemplu, dacă vrei să vezi cum să joci fotbal, n-ar fi o idee bună să vii să mă întrebi pe mine cum să joci fotbal. Chiar n-ar fi o idee bună. Știu că-s postorul de tineret, știu că te iubesc, dar chiar dacă vii să mă întrebi pe mine de fotbal, ce pot eu să spun în, loc, în afară de? Aleargă și când vezi mingea aia, cu piciorul. de Deci, și încă ceva paranteză, dacă nimerești poarta, e mai bine. Ce, nu veni, După aia, dacă vrei de exemplu, era o perioadă în care credeam că sunt expert în basket, până când Dani m-a făcut knockout când am întors -am în America. Am căzut mare și tare. Între timp, nu știu ce băut Dani când am tors în America. Știți ce s-a întâmplat? Vă spun eu fiecare aveam o porție de lapte cât timp, eram, cât timp eram în casă și când am plecat eu în America, porția mea cred că eu revenit la Dani și în perioada în care am fost plecat în America, din 99 până în 2000 Dani, din atâta, o a făcut atâta din el și, și atunci m-a făcut la basket și nu m am mai crezut un expert când Dani m-a făcut la basket, nu m am mai considerat un expert. Și că dacă vrei să înveți basket, trebuie un expert Du-te la Dani Aia nu veni la mine Mi-a dat că la facultă eu am studiat economia M-a fascinat economia, managementul și sistemul ăsta economic Și Eu aduc că aveam profesori În mod special mă aminte un profesor la economie Și profesorul ăsta Venea la mea și ne spunea Cum să faceți bani Tot ne explicam Deci fiți atenți Deci el ne-a zis Uite cum trebuie să pui problema El ne avea Și noi ne uitam Când ne uitam pe geam ne uitam pe geam afară Și ne uitam la mașina lui Și era un olțit Și ne gândeam noi mă, Ce știe ăsta să facă bani? Ce? Câți bani putea el face dacă și-a putut cumpăra doar un olțit? Și ne pe noi cum să facem bani Ne gândeam, mă, hai să-l chemăm pe altul Hai să-l chemăm pe, să vină țireac aici Să ne învețe cum să facem bani Să vină careva care e bun în și Să ne învețe el da? Domn profesor, hai să fim serios? cu alții și ne cum să facem bani. Păi aveam noi acolo colegi, care erau mai mașini de 10 ori mai tari ca el. Hai să vă țam, domn profesor. Vă spune cum se fac banii. Și că tot timpul în, în, și în facultate era vorba poți să vorbești mult, dar dacă nu se vede în spate că ai făcut ceva, de ceaba. De exemplu, când, când e acum, mi-e plac cărțile care dezvoltă abilitatea mea de manager, de... Uh, în, în economie, în lumea de afacere și îmi place să citez, citesc, dar ori de câte ori citesc o carte, totdeauna am avut pe spate mai întâi să văd ce despre autor. cine e autorul ăsta? John Luca Viali. Nu bon, cine ești? Păi profesor la universitate. Foarte bine. Deci teoretic știe despre ce vorbește. Practic? Să văd ce-a făcut practic. De, de ce credeți voi că, de exemplu, când e vorba de emisiuni, de emisiuni TV, totdea, mulți, ați văzut și asta, emisiunea asta lui Donald Trump, mulți îl vor pe Donald Trump că o, are ceva au făcut ceva, au realizat ceva bani, hai să-i spune Donald Trump cum băi și oamenii merg acolo, vor să-ți concursuri, cei care sunt la antena 3, să se că era emisiunea. Ați văzut câțiva? Nimeni, numai călinic. A, ați văzut câțiva, ați văzut, nu no, bun. Și... Uh, Doamne, oamenii vor să îl întrebe pe Donald Trump despre bani, despre afaceri, pentru că au făcut ceva. Deci se vede că au făcut ceva. Așa că ține minte chestia asta. Când vrei să afli ceva, du-te la un expert în domeniul respectiv. Uite-te la unul care numai vorbește. Uite-te la unul care face ceva. De exemplu, dacă Michael W. Smith mi-ar spune ceva despre cântat, adică aș, uh, aș asculta. Dice că am văzut că se știe. Dacă ar veni Michael Jordan aici și ne-ar zice, vrea să vă arăt un, un truc care vă ajută mult într-un meci. Ce care vă place basketul, ul ați lăsat orice și. Zi. Dacă ai avea un celular care poți să înregistreze scoate celularul, stai, stai, Michael. Stai, Michael. Acum zi, zi. Alții care aveți video, ai spune, vede, u, stai stai, stai, stai, Michael, stai. Acum. Cine e asta? Asta e tot, Are poză cu el pe telefon. Bine. Uh, bun, fiți atenți. Și, adică ai fi, ai fi atent, ai fi atent la ce zice, pentru că e un expert. Dar dacă eu aș veni acum și eu să începe de luni, seara, să anunț, voi ține cursuri despre fotbal aici în biserică nu știu, probabil niște fete ar veni că nu știu că te, nu știe, nu știe fotbal. Dar, băboc bă, nu cred că ar fi aici, l-aș pierde, probabil el ar nota ce să nu faci, El, te nu așa. El m-ar corecta după. Nu, sunt expert în domeniul ăsta. Așa că ori de câte ori vrei să afli ceva, atunci nu am mers la un expert. Când am vrut să învăț, de exemplu, să când la pian, puteam eu să iau cărți. Vreșteți, cărți. Am mers la un profesor de acolo din America care m-a inițiat. A bine, mă duc la un expert, un expert știe, se uite la tine, compere greșit. De exemplu, Dani. Dani l-am dus mai întâi, Dani a vrut să să-l inițiez în tobe și nu știam unde să-l trimit, era mic. L am dus la Casa Pionierilor, așa se numea, nu știu cum se numește acolo, Palatul Copilor, sau cum se numește. A poporului, nu a poporului, a copiilor. <laughs> și l-am dus, am dus acolo, am știut că acolo au, au percuție. Au percuție. Eu făcusem ceva cursuri pe vremuri, nu știu ce, aeronave construiam acolo, nu știu câți trebuie ați văzut pe acolo, da, știi? Bă, ai făcut și tu, Roby? Programare făcut. eu am făcut aeronave Bă, erau faine, deci erau faine no. și am mers acolo, l-am înscris pe Dani, era, mi se pare 300.000 pe an, deci foarte rentabil am zis că aici, aici chiar se merită am și plătit pentru eu, Dani, să știi că am plătit pentru primele tale cursuri așa și l-am înscris și l am zis, Dani, ai de luni, ai ore vezi de la un expert și uh, o să-l las pe Dani Dani, hai din față și spune expertul ce ți-a făcut hai repede în față Dani Dani ne va spune cum, uh, cum a fost întâmpinarea la Palatul aplatați pe Dani, Palatul Copiilor spune Dani cum a fost Deci o experiență foarte tare ajung acolo mă um, așteptam să fiu ceva tse de tobe sală specializată pentru tobe Ajung în holul școlii. Nimic. Aștept jumătate de oră, vine un băiat de 18 ani uh, și în spate are ceva, dar nu, nu știu de -am ce. Și mă scoate. Uf, premierul numai. Și, da, premierul e uh, componenta din tobe care... Da, eu nu știu cum, cum dai. E o tobă, da, care s-o de mai interesant. Bun. Și zice, um, asta sunt tobere. Acum, eu n-aveam percepția foarte despre tobe, dar știam că tobele sunt mult mai multe decât doar o, o premier. Nu, asta o să învățăm. Și am zis, ok, hai cu mine. Și mergem într-o altă sală unde sunt 20 de oameni care dansează popular. Ei, hey, la, la, la, la, nu știu ce acolo. Bun, și tu stai jos și bate. -am luat, și era, avea un fier acolo legat de premier, nu știam pentru ce -i? Fierola. Și el se pune și dă Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Și asta trebuie să fac eu, știi? Și pune și și dăi. Șoafarul și am dat și eu. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Și după aia am zis, no, când când o să cântam la tobe? Nu. Dani, astăzi tobele. Adevărate Și n-a mai fost niciodată de ăla. l pe Dani, experiența lui. În final, de-aia ajuns Toboșar cum mers la un expert, apropo. La școala de muzică, școala de arte și acolo a luat lecții cu un expert. Dar ține minte acest lucru, ori de câte ori vrei să înveți ceva, învață de la un expert, dacă chiar vrei să înveți ceva. Nu vă să adără care zic că buni sau zic că știu, învață de la un expert. Amin? Când e vorba despre rugăciune, ce încă credeți voi că e un expert în... În lumea asta e un expert. Și ar putea ăsta să ne învețe despre rugăciune. Ăsta, bă, dacă știe cineva, ăsta știe. Cine ar fi așa niște nume care crezi că ar putea să ne învețe despre rugăciune? Cine Bill? Billy Graham? Ion Cine mai? altcineva, Cine mai? Smith? Wigglesworth? Unii între voi. Cine să ăștia? Alcineva? <laughs> Unii așteptați. Becali, care va? Nimeni. <laughs> Bonche, așa, da așa că sunt, la ora actuală, sunt oameni care dacă ar fi, de exemplu, să fie experți, voia, Bonche a zis așa, oameni ai rugăciunii omul cel mai expert a tuturor timpurilor, care de când este istoria umană, care a fost expert în rugăciune și de la care am putea lua niște sfaturi și am putea învăța de la el, este Isus. ăsta este specialist dacă vrei să vorbesc despre un expert în rugăciune fost Isus. Și chiar e o știu la rugăciune. Adică trebuie să înțelegeți. Acum evrei, pentru că el s-a născut în poporul evreu, el este, a fost evreu, și evreii, ei învățau, părinții învățau, uite cum să te rogi, shalom, ei învățau cum să se roage în limba, în limba lor, știau să spună rugăciuni. În ca și voi care ați crescut în familie de, de creștini, Părinții v-au învățat rugăciuni. Pe câți dintre voi, părinții, învățați să vă rugați? Prima rugăciune așa care. Uitați-vă în sală. Cam majoritatea dintre voi. Hai să vedem alt, altfel. Pe cine vă învață părinții deloc să vă rugați? Mănă sus, nu vă învățați deloc. Mănă sus, mănă sus, deloc. Nu vă fie rușine. Bun, uitați-vă. Deci sunt care nu au fost învățați deloc să se roage. Dar evreii erau învățați să se roage. Și fiți atenți. Iisus când și -a ales ucenicii, ce nații erau ucenici, își erau. Așa că știau să se roage ei. Nu mai că știau să se roage. Nu au vreoțat să se roage. Au tot felul de rugăciuni pentru diferite sărbători. Dar fiți atenți. Dar când ucenicii se uitau la Iisus cum se roagă Iisus, erau, erau, erau mirați. My God! Cum se roagă omul ăsta? Deci ucenicii care l-au văzut și fiți ce se întâmplă, la un moment dat Iisus se ruga într-un loc, totdeauna aș elegea un loc unde să se roage și ucenicii îl văd cum se roagă mare cum se ruga așa dacă l-ați văzut pe Iisus să zicem că Iisus era aici în centru să flaut cânta la flaut, la tineret a, ah, Kinga bun, dacă Iisus ar fi aici în centru să vedem noi cum se roagă el în particular. Oare cum credeți că se ruga el? De o atras atenția ucenicilor, care erau evrei, care știau ce înseamnă rugăciunea. Salom, Adonai, știau să se roage. Oare cum se ruga Iisus O pun o întrebare. Credeți că se ruga? Avea o poziție. Așa? Adică, credeți că ucenicii se uitau la Isus? îl vedeau așa, Oh, Isus, în față-ne să ne rugăm. Adică, nu cred că e impresionat deloc este asta. Sau cum credeți că se ruga el? Era ceva în felul în care se ruga Isus, Intensitate. Pasiune în rugăciune. Care așa de mult le impresionat pe ucenici, care erau evrei, care știau să se roage. Dar când se uită la Isus, cum se roagă Isus și se uită la cum se roagă ei, se gândeau, omega, oh și e o mare diferență. Noi parcă în, în școala rugăciunii suntem la grădiniță. Și Isus îi l-a masterat. Ce, au fost ceva la Isus care pur și simplu se uita la Isus și ucenicii își doreau să se roage și ei așa. Și vin la Isus Hristos, după ce el termină una din rugăciunile lui în silnice, vine Iisus la ei, îi vede, vine la ei și îl oprește unul. Isus, trebuie să ne vezi și pe noi să ne rugăm. Și Isus nu le zice, bă, stați, bă, dar nu vom înțați că să vă rugați, Shalom, Adonai, Elohim, nu vom înțați... Noi nu știm să ne rugăm. Noi chiar nu știm să ne rugăm. Și în seara asta ce vreau eu să vă arăt? S-ar putea până acum să crezi că tu știți te roagă. Ah, știi să mă rog. Dar dacă tu ai înțelege astăzi cum se roagă Isus și cum se, cum se ruga El, dacă ai avea doar așa o, o imagine cum se ruga El, în seara asta îi zice, Ted, te să vă să mă rog. Pentru că tot ceea ce ai crezut despre rugăciune, până acum s-ar putea să să zic. Adică nu știu nimic. Pentru că mai era ceva. Vedea că nu numai se ruga cu intensitate și era ceva în felul în care se ruga. Adică eu îl văd pe Iisus Hristos plin de pasiune. Adică nu îl nu văd așa de mult. Vedem cum se roagă în grădina Ghețimani. Se roagă cu pasiune, se ridică de la loc, merge înapoi cu ucenicii, merge înapoi, se roagă. Văd când mă gândesc la rugăciunea lui Isus, nu mă gândesc la cineva pasiv. Sunt obosit. Doamne, tocmai ucenicii m-au enervat aseară, s-au bătut. Iartă-mă că nu pot fi așa de pasionat astăzi. Ai că nu prea văd pe Isus Morocanos n-ar chef să se roage astăzi. Ci îl văd cu o pasiune, intensitate, care pe toți ceilalți care erau în jurul lui, care îl vedeau de la distanță. Pentru că ucenicii îl urmăreau. Ucenicii îl urmăreau. Se uita la el. Locul preferat al lui Isus era o grădină. Grădina... Gățiman. Era grădina lui preferată, era modul, locul lui în care se ruga. Și... Într-o grădină, cei care înascultă o grădină, cam se vede prin... Om, se cam vede. De multe ori, cred că atunci când îl așteau pe Iisus, se uita la el, Iisus nu mai vine, Iisus se ruga, se uita la el și vedeau intensitatea cu care se roagă. Vedea că odată plângea, odată râdea, sărea în sus, se manifesta, și ei, ei tot se, numai așa se mișcă, ea aia, aia, aia, Și vine Isus și îl oprește, spuneau: Auz Isus. Învață-ne să ne rugăm. Suntem praștie. Suntem ca niște grădinari. La grădiniță. Noi habar n-aveți să ne rugăm. Și Isus se învață. Isus se învață să se roage. Și învață cum să se roage. Așa că, în seara asta o să trecem. Peste ce învață Iisus pe ei Și în seara asta vreau să înțelegi că Iisus vrea să te învețe pe tine cum să te rogi Rugăciunea ta să meargă la un alt nivel Nu numai că să se vadă Intensitate când tu te rogi Că nu, nu neapărat asta a impresionat cel mai mult Și știți ce l-a cel mai mult pe ucenici? Că odată ce ieșea din nou de de rugăciune Vedea că așa de puternic Era Și ce, ce el Se ruga să întâmpla Încât vreau și ei Adică vreau și ei, când, doamne, când noi cerem să primim o casă, să o primim, nu să 50 de ani, ești bătrân pe moarte, în sfârșit de a primit o casă. Adică aș vrea să se întâmple ceea ce cerem. Și că în seara asta vom porni și voi simplifica. Pentru că de multe ori noi rugăciunea o prea, o complicăm. să-ți vom văța despre, de la Isus simplu, cum ar trebui să ne rugăm. Vă simplifica. Pe Isus, o simplu. Isus vorbea așa de simplu oamenilor. Că oamenii înțelegeau. Adică, nu trebuie să ai doctorat să înțelegi pe Isus, Isus, care-i cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, cu toată puterea ta? Stai, stai, că trebuie să-l masterat să înțelegi ce înseamnă asta. Sau asta, e a, a doua poruncă, să iubești pe aproape tău ca pe tine Nu N-am înțeles, asta n-am făcut masterat Isus. Trebuie să ne explici ce înseamnă să iubești pe aproapele. Adică, Isus o vorbit simplu care putea înțelege. Și la care era super școlat, cu cinci diplome în, în aia de sandwich-a lui, murcare. Și care. Și Iususe-i față, fiți atenți. Și le zice. Când vă ruga să nu fiți ca fățarnice cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Primul lucru despre rugăciune dacă îți notezi și bine faci dacă notezi roagă-te în particular când e vorba că tu te rogi nu e vorba când ne rugăm ca și biserică că am văzut data trecută că sunt momente în care ne rugăm ca biserică biserica se ruga dacă vă aduce aminte scenetă vă aduce trecută biserica se ruga pentru Petru împreună așa că nu vorbim despre rugăciunea ca biserică în grup ci ne gândit, rugăciunea personală Și tu când te rogi Înțelege și Iisus se spune Înțelege că rugăciunea nu e un sport Pentru spectatori Dacă să merge Pe republicii hey, hey, hey, hey, Stai să vedeți cum mă rog Doamne, tată! Și tu ce se rogi acolo Deci nu e o rugăciune pentru spectatori Rugăciunea nu e un sport asta pentru spectatori Uite ce sport, ce sport practic? Rugăciunea Și câți a în jurul tău? Cam 200 de vin să mă audă cum mă rog Deci nu e un sport pentru spectator Rugăciunea și că nu, sunt oameni care, de exemplu, se roagă în anumite locuri, locuri publice, întâlniri sociale, se roagă, dar numai atunci se roagă, ca să fie văzut de ceilalți. Ce spiritual este asta. Hai să vă spun un exemplu. Nu dau numele nicio biserici ca să nu. Dar este, este o denominație unde la rugăciune. În acea denominanță, toți membrii bisericii, cel puțin unde nimeream eu și unde e biserica mai mică, toți se roagă pe rând. Pe rând, fiecare roade de rugăciune, toți se roagă pe rând. Fratele meu, era biserică de 100, am într-o jumătate, ori terminat, toți rugăciunea din biserică. Păi aștept până, Nu, no. M-am dus și eu, proaspăt întors la, la Dumnezeu, m-am și eu la rugăciune. Am văzut că, am văzut că începe de pe primul rând vine al doilea, eu eram am la cam al la a treilea <gântu -i> m-am prins fiecare se roagă păi da nu vă spun cum am simțit eu vocabularul meu în lucrăciune, cum să zic era ca un bebelat, da, da de, de, da, ba, da. ba. păi când ne auzeam pe cum se roagă preasfințitule tată. în nemărginita ta putere Sfințească-se al tău, nume sfânt, nu? Mai că nu știu cum să-i zic, cum să mă rog eu. Mă vine rândul meu și ăștia o să, o să se râde, o să văd tot la mine, de cine ești tu? Bă, m-a așa de nepregătit pentru că mă gândeam, mă comparam cu, cu se roagă ăștia, bă, de să vezi, bă, da Parcă erau poeți, mă pe de muzică, parc erau poeți. Așa rugăciuni, faine ziceau. Și extra, pe bune, mă, deci extraordinare. și rugăciuni adevărate. Mă, deci nu, știam nici, nu, cred, nu credeam că sunt cuvinte așa faine să te din, nu știam. Mă, și vine rândul meu. Nu știam să scot eu ceva puternic. Tatăl nostru. Și am, am scos-o cumva la capăt. Dar noi, rugăciunea nu e un sport pentru spectatori. Să impresionăm. Asta nu-i motivul pentru care ne rugăm Să impresionăm pe ceilalți Fii atent, ce, atent ce știu eu Fii ce cuvinte am învățat eu astăzi Din Dex Online Fii A fost acolo și am văzut Și-au adus niște cuvinte noi care, Noi nici nu știm dacă sunt din Biblie nu știu dacă sunt biblice cuvintele Nici nu e un sport rugăciunea ține ne Și când cineva îți cere să te pentru ceva ți că nu încerci să impresionezi spre rugăciune pe nimeni. Tu vorbești cu tatăl tău. Rugăciunea, e rugăciunea, și când ne rugăm o special, rugăciunea trebuie să fie ceva în particular. Când e vorba de rugăciunea ta personală, mă refer. Ceva în particular. Și Iisus a zice, zis când nu, nu fiți ca oamenii ăștia care merg acolo pe uliță și urlă, a? Doamne, Tată, și toți, o toți, fi fii se roagă, se roagă, popa, via de. fii ce omul Stieroga noia noi nu e cum se Nu știu cum ne adresăm la. un sport. Și Isus zice ceva îți zice, ci tu când te rogi? Fedei ce îți Isus. Intră în odăița ta. cu ușa Se întâmplă ceva atunci când tu stai și nu închizi ușa, când nu închizi ușa orice lucru îți poate spate distrage atenția. Nu se întâmplă de multe ori, sună telefonul. Ar fi un chiar fain să-l pui fără sound, telefonul, dacă poți. Nu te deranjează de nimeni. Că atâta timp când nu închizi ușa. Închide ușa înseamnă închide ușa orice lucru care ți-ar distrage atenția. O despre care vorbește Isus, fii atenție ce interesantă. De fapt, în limba greacă, acea o despre care vorbește aici era o camară fără nici un geam. Adică, ce era ideea? Ideea să nu te uiți pe geam să ua, uite uite, uite, uite, uite un urs, uite o, capriu, o hară. Și tu ar trebui să te rogi. Opa! Dar trebuie să te rogi acum. Tu te uiți, uite, vine, uite, vine acum gunoi, uite, ia gunoi, uite, vine asta cu butelia o fiate, uite cum duce butelia asta e, asta e ideea. Adică, nu, nu zice că te rogi, când tu te uiți pe geam afară și te uiți la traficul de afară. Tu, uite, uite, vin țigane, uite ce se întâmplă, fiate. Nu. Nu asta. Deci, trebuie să ușa. Și mai se întâmplă ceva când ai un loc. Și trebuie să ai un loc aparte. Trebuie să ai un loc. În care tu ești singur cu Dumnezeu Nimeni Nu poate să fie locul ăla tu cu frate meu Nu poți să fii tu cu fratele tău în locul ăla mă. Rugăciunea e personală, e în particular După fratele tău în baie Spune, nu mă scapă, să te scape, stai acolo Știi? Deci, trebuie să fii tu cu Dumnezeu Și ce se întâmplă dacă îți alegi acel loc Acel loc devine locul sfânt pentru tine Un loc special și acolo începi să ai amintiri cu Dumnezeu în locul ăla Începi să ai Să aduci aminte de, Acum știu că mulți dintre noi Nu, put, nu putem avea Și mie ar putea să avem Asta am o cameră Unde să mă duc Dar a, e camera mea Acolo e și dorm Și mă rog Dar a, unii dintre voi Poate nu aveți nici, nici măcar camera voastră Și știu și eu ce e Să fie cu încă trei frați Care niciodată nu, nu m-au zis Du-te și te rog de eu decideam Și vă știți experiența mea Care stăteam pe WC-ul Și mă rugam acolo pe WC-ul Îmbrăcat eram, nu vă spereați, că mă rugam așa frumos. Dar uh, trebuie să-ți găsești un loc, o cămară, undeva unde să, unde să fii în, partic tu, în particular cu Dumnezeu. Deci nu e nu un sport pentru spectatorii acestea, Nu nici pentru frate, nici pentru mai taua Lasă să deschise să vă cum te rogi, nu mami, nu. Nu e asta ideea, nu să tu să mă vezi, eu să fiu cu Dumnezeu. Ce creează în acel loc... Pentru că este e primul punct, roagă-te în particular, crează în acel loc o ambiență. Poate la început uh, pui o muzică de laude și închinare, crezi o, crezi o, o atmosferă acolo în care să te concentrezi la Isus. exemplu, nu poți să te rogi pe orice fel de muzică, hai să fim serioși. De exemplu, nu te ajută cu nimic muzica necreștină în rugăciune. nu te aproape de Dumnezeu, <laughs> nu știu cum să-ți spun. Dejabă pui asta nouă că tata e preot, The Balkan Girls Like to Party Like They Party Like No Other melodia. pui melodia asta că nu te ajută pe tine că tata e preot. Deci nu te ajută pe tine cu nimic este asta. Înțelegeți? Deci trebuie să găsești o muzică care ia muzică de pe site-ul nostru și uh, laudă și închinare și intră în laudă și închinare. Dar vreau să zic un lucru, dar să nu fii neapărat dependent de muzică. Gata, că nu se strică acest telefon. Oh my gosh, nu m-am oh my gosh, oh my gosh Mergi la vecinul să iei castofon Nu mă pot ruga! Nu mă pot ruga! Ai pierdut esența rugăciunii Că trebuie să te poste roșii fără muzica Pentru că am întâlnit persoane Care nu se putea ruga fără muzică, Nu se putea, nu putea vorbe cu Dumnezeu Dacă nu este muzica Și în grădina Ghețiman Cine cânta la instrument de acolo? Cine? Păsăre? Cine pe păsările? Și Cine cânta? Așa că trebuie să nu fii dependent de muzică Cântăroi Hai să fim realiști, da? Deci, în primul rând, dacă vrei să te rogi autentic, este, nu încerca să impresionezi pe nimeni când te rogi, ci intră în odăița ta, o camera ta personală în care tu cu Dumnezeu. Amin? Doi. Roagă-te sincer. Roagă-te sincer. Iisus continua și le zice următorul lucru. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, Cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Noi obișnuim să avem anumite fraze în lumea creștină, care le învățăm. Și doar le repetăm. Și credem că legăm niște fraze, văzut pe unul la predică, unul care se roagă, notăm. Și învățăm acele fraze și le repetăm din nou și din nou. Și credem că, o ce fai ne rugăm noi. Dar degeaba dacă tu spui cuvinte care... Nu au niciun. mă în pentru tine. De ce le zici? Borosești niște vorbe. Mi se întâmplă de multe ori că cei care ați practicat rugăciunea la un nivel sau altul, începea să te rogi, ziceai lucruri bune, dar nu. Inima ta era departe. Nu vi se s-a niciodată, sau mintea ta era departe. Adică ce ziceai era bine? Doamne, în împărățiata, aștepta te gândeai la cartofi. Mi s-a întâmplat. Așa că nu bolborosi doar niște cuvinte Mai bine te rogi cu, puțin, cu cuvinte mai puține Care chiar vrei să le zici Care chiar vrei să le zici De când să zici atâtea multe lucruri E Dumnezeu chiar nu impresionat de vocabularul tău Elocvet Să vezi ce cuvinte am învățat la limba română astăzi Chiar nu e impresionat El e impresionat de sinceritate inimii tale. E sincer când te rogi Că mulți bolborosesc multe cuvinte Mulțic multe cuvinte Și multe confesiuni Dacă merge și ascultă, asculta sunt chiar rugăciuni faine De aici s-au făcut și caite de rugăciuni Și citim rugăciuni Au fost rugăciuni faine Dar oamenii care s-au rugat au fost chiar sinceri Și nu au scris acele rugăciuni Și nu e rău să scrii rugăciunile Dar tu vin și le citești Pentru tine nu înseamnă nimic Nu niște cuvinte frumoase Dar nu din inima ta Nu e sincer Le înveți Domne, dacă ar fi să te analizăm, super. Asta e adevărat. Și Iisus se uită la Inima ta și spune: Nu e sincer. Bolborosești multe vorbe. Bolborosești multe vorbe. E împărăția ta să fie a ta, dar fi cu mine. Fii... Vrei să fiu cu tine astăzi? Așa că un lucru, și mie mi se întâmplă chestia asta. Așa trebuie să fiu și eu, și eu cu voi sincer. De exemplu, la masă. La masă. Este momentul în care, chiar probabil, fără să vrem, intrăm în acea rutină, zicem același rugăciunea, nu ce zis în care, mâncare, care o nu de putere să facem voia ta, amin. Dar nu suntem așa sinceri. Și mi-am spunea un pastor, că am mers la o, o conferință cu oameni teologi. Păi, zis, când, la conferință și la seminarii, el era păstor de câteva mii de persoane Și când vorbeau ăștia Nici nu înțelegea despre ce vorbea deci Așa de adânci teologii erau ăștia Tot cu greacă, cu ebraică el lua pe și el s-a pierdut Deci a că e pierdut Și când ori mers să servească masa Unul dintre ei a fost invitat să se roage pentru mâncare Se gândea pastorul ăsta -a, Extraordinar ce? ce rugăciune să mai tragă asta nu o să înțeleg nimic ce În, în greacă o să se roage și vine păstor respectiv și începe să se roage pentru mâncare. Și rugăciunea se spune cam așa. Ce Doamne, mă bucur să fii aici cu frații mei, să stăm împreună la o părtășie. Doamne, și mai mult decât atât, mă bucur că Tu ești prezent între noi. Mă rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești în continuare fiecare și, Doamne, eu sunt aici, orice vrei ca să faci prin mine, fă îți declară loialitate în fața tuturor fraților mei. Amin. Îl o, o termina pe păstorul ăsta. Oh my God. Nu mai auzit așa rugăciune sinceră la masă când el. Decât el. Și m-am gândit și eu, am gândit, Doamne, dar, că mă, în familie duminica, de obicei, suntem toți la masă și mă gândeam, când ne spus și eu să mă rog, zic am tot aceeași aceeași rugăciune, nu, că asta e rugăciunea pentru masă. În loc să-i spun ce simt, o au să spun ce vreau atunci să fac în viața mea și să vadă ceilalți. Să fiu sincer. Așa că mai mult decât multe vorbe, rugăciune simplă, din inimă, valorează mult mai mult. Poate să am de o predică cum să te rogi cu cuvinte puține. Cum să te rogi cu cuvinte puține. Dar ar fi interesant. Pentru că degeaba zice noi multe lucruri. Când inima noastră nu e acele cuvinte Degeaba Și al treilea lucru Iisus învață pe este să, să se roage Specific I -i zice, Când voi vă rugați Nu dormiți acolo Ce vă vine în minte Doamne, le bolnav Doamne, e blană asta mare Pe el, doamne, tai tu părul Că eu nu pot să-i Nu doar ce îți vine prin minte Spunea cineva când e vorba de dietă și o dietă sănătoasă, întotdeauna când e vorba de dietă e vorba de echilibru. Vorba de echilibru la dietă. Mă, nu știu specialist și nu pretind că îți am mai citit și eu niște cărți despre dietă în dorința mea de a mai pierde niște kilograme pe drum de la ora de la Sămartin. Dar știu un lucru. Pentru a fi sănătos, n-ai cum să bei numai lapte și să te aștepți ca să fii sănătos. N-ai cum. Cu toate că laptele e esențial. nu e așa? La cine îi place laptele? Să vedem. Fan extraordinar, Îmi place de voi. Zuzu. În mod special, Zuzu. Bun. Uh, și nu mă plătesc să zic asta. Fiți <laughs> și te fi Și te cu Zuzu. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mănânci doar carne dimineața carne, la mează carne, seara carne dimineața la carne, la mează, carne seara carne nu o să fii sănătos Îți trebuie o dietă echilibrată cine se știe cu echilibrul ăsta? Anca se știe care Anca? Anca, Iuhas ce trebuie primate? Ea zi proteine sau ce? Nu mai, nu proteine ceva carne cereale 40% după aceea ce mai trebuie? ceva lapte, lactate lapte și ouă cât la sută? 15% derivați. Ai învățat de pentru școală. Altceva ce mai trebuie? Deci ceva salate și de -ale. Legume, fructe, 15% și 2% ouă. Fiți atât. Voi notați-mă asta. Da, bun, dar bun, asta vreau să vă zic. Deci nu mă încaz măi, cei care nu am ouă dimineața la mea seară. seara, nu-i sănătos pentru voi. Opriți-vă. Iisus vă spune, opriți-vă, Pepsi, nu-i toți pentru voi, nu veți dimineața, la miață, seară tot Pepsi. Dar fiți atenți. Exact așa e și cu rugăciunea. Cât timp nu știi că rugăciunea trebuie să fie un echilibru în rugăciune. O să avem rugăciune dezechilibrată. Dezechilibrată. Păi dacă tu vii numai și te rogi și numai tot îi spui, Domnule, cum vine rugăciune? Doamne, te rog să fii cu mine. Doamne, te rog să dai o mașină, o casă. Doamne, schimbă diriginta, schimbă directorul. Tu vii numai cu cereri de astea înaintea Domnului. Și după aia, amin. În prima zi. A doua zi. A treia zi. Pe să spun lucrul, să devii un creștin dezechilibrat. Că te rogi rugăciuni dezechilibrate. Și atunci, cum trebuie să ne rugăm? Și nu eu vă cum trebuie să ne rugăm. Iisus ne să cum să ne rugăm. Echilibrat. Că după aia, Iisus devine, dacă te rogi numai așa, Iisus devine moș Crăciun, moș Crăciun, zilnic moș Crăciun. Iisus nu e moș Crăciun. Așa că sunt anumite lucruri care trebuie să le ținem Și atunci ne uităm la Iisus Hristos, El spune următor: iată cum trebuie să vă rugați. El ne zice. Și când El zice cum să ne rugăm, fiți atenți, El nu ne dă niște, o rugăciune, o incantație de asta care o repetăm, asta e formula magică. Știu că uneori, ne, când ne-am ne ales la ce baptist, aveam profesor de educație, dacă cum l-au chemat, dar tot timpul Georgescu, tot timpul la, ru, ru, ne rugam rugăciunea atât nostru, înainte de oră. Nu știu care ați mai făcut, că tine, plecăm capăt. Toți, tatăl nostru, care ești în cer. Să se să Fie părați. Ne rugam tot timpul înainte de educație fizică. Bun, mai mergeți. Fiecare dată. Nu e rău, pot zic că e rău, dar rugăciunea Tatăl nostru nu a fost făcută să fie o poezie, o învățăm și o spunem și gata, ne-a scăpat. Ai, gata, ești pregătiți, aleluia, amin, hai să mergem. A fost un model. Deci, iată cum trebuie să vă rugați. Că el însuși o zis, când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe. Deci, dacă el ne-ar fi dat chestia aia, el s-ar fi contrazis pe el însuși. Deci, nu bolborosiți, dar uite cum trebuie să vă rugați, repetați asta. Nu merge să. Pentru că nu a fost dată să repetăm. Dacă o repeți, nu e nimica rău în asta. De vreau să zic că nu, modelul acestei rugăciuni, care noi acum o numim Tatăl nostru, a fost dată să fie un model. Un model, să ne învețe cum să ne rugăm. Și fiți atenți cum începe Iisus rugăciunea. Cum ar trebui și noi să începem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri. Adică primul lucru care rugăciunea ar trebui să conțină e mulțumire. Păi în primul rând trebuie să-i mulțumești că Tatăl Că el e Tatăl tău. Se mulțumești pentru Iisus, care a venit să moară pentru păcatul tău, că altfel n-ar fi fost Isus Dumnezeu Tatăl tău. El îți păcatele și prin el ai răscumpărare. Așa că la început e mulțumirea Tatăl nostru, care e sincer. Și când te gândești la și începi să-i mulțumești, îți aduce aminte că El este sus în cer, El este suveran, El poate tot. Și chiar de la începutul rugăciunii, Tu știi că te rogi într-un Dumnezeu, care poate orice. Poate orice. E un Dumnezeu omnipotent. Mulțumire. E primul lucru care tu trebuie, să, trebuie să cuprindă orice rugăciune. Eu un patru lucru pentru care îmi mulțumesc lui Dumnezeu. Și în categoria asta, toate lucrurile din viața mea intră. Primul lucru, îmi mulțumesc Dumnezeu pentru binecuvântările Lui spirituale. Ce să aștept? Păi, dragostea Lui. Nu merit, e o binecuvântare. Iertarea Lui. Nu merit, e o binecuvântare. Bunătatea Lui față de mine. Nu merit. Îmi mulțumesc Lui credincioșia lui. bine binecuvântări care el mi le a peste mine. După aia bine mulțumesc pentru binecuvântările relaționale. Cine sunt alea? Păi relațiile tale, biserica, prietenii tăi, familia ta. <gântu -i> nu e mulțumit dacă știi cine tăi, că nu mai o mea pentru toate lucrurile, ce Biblia. Prietenii tăi de aici, de biserică. După aia sunt binecuvântările materiale. E de multe binecuvântări Păi, ai haine pe tine care sunt îmbraci uite, ai vin cu ele, Statale? tale? ăsta nu s-a bucură-te că ți le-am promodat sunt binecuvântări materiale alocația pe care o primești e o binecuvântare materială de mâna lui Dumnezeu trebuie să mulțumesc pentru ea sunt seri care nu primesc alocație așa că, după aia în rugăciune ascultate mulțumesc lui Dumnezeu și uite așa e mulțumire, Tatăl nostru care ești în ceruri. A doua parte rugăciune fiți atenți ce spune, sfințească-se numele tău. Sper că vă notați. Sfințească-se numele tău. A doua parte e adorare. Deci începe cu mulțumire mai intrăm în adorare. pe păi cum îl ador pe Dumnezeu? spune eu cum îl adori. E numer calitățile lui. Păi te gândești pentru ce ești mulțumitor astăzi? Ce vrei să-l să să auzi pe Dumnezeu? Păi, de exemplu, după ce Dumnezeu a făcut ceva în viața mea, în, zi, în o zi precedentă, vin dimineața și mă rog, Doamne, să mulțumesc că tu ești credincios, promisiunilor tale. Ești un Dumnezeu credincios. Ei număr calitățile lui. Mi-ai promis, Doamne, că mă vei binecuvânta și îmi vei lărgi hotarele și ieri ai făcut asta. Te lau, că ești un Dumnezeu credincios. Numai că ești un Dumnezeu credincios, ești bun cu copiii tăi. Ești un Tată bun care îi dai daruri bune și eu, înainte ca să cer, tu deja știai și mi-ai dat. Și nici pentru nici ce am cerut Mi-ai dat extra Și încep să îl laud Ce fac? E număr calitățile lui O, Doamne, așa de iertător Ieri am dat o bară și mai ai Și simt iertarea De la ochi ești dumneavoastră iertător Îl ador Îl ador După aia ce spune rugăciunea Tatălui nostru? După adorare Mergem la următorul lucru și vii așa, vii ta Fac că se voia ta Precum în cer, așa și pe pământ A treia lucru care trebuie să conțină rugăciunea ta Trebuie să fie supunere În momentul când vii și te rogi Spui, Doamne Nu voia mea Doamne, astăzi încep ziua Nu ce vreau eu trebuie să fac Ce vreau ce tu vrei Aia vreau să fac, voia ta Vie împărăția ta, Doamne În viața mea, precum în cer cum e acolo în cer, așa să fie și aici în viața mea. Și vii supunere Ea treia calitate. Dacă vii tu în rugăciune și tu spui și spui, amenea, să mulțumesc că vei fi cu mine, că tu, eu am planuri bune, eu o să fac. Dumnezeu vrea că tu să te supui voi lui. Așa că una unător lucru este supunere. Deci pe care a fost prima? Mulțumire. Al doua? Adorarea. trei parte? Supunere. Te supui voi lui. După aia Mergem în continuare. Ce spune după ce vii împărăția ta? Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă, astăzi. Să nu-ți fie frică să vii înaintea Domnului cu toate cerurile tale. Am discutat despre asta și știți că Dumnezeu vrea să ne împlinească, dar așteaptă ca noi să fim perseverenți. Așteaptă ca noi să venim înaintea Lui cu credința că El poate să ne dea. Am venit ceva la mine și mi-a spus, eu mă rog pentru o casă. Sper că nu, sper că e ok. Păi ar trebui toți să ne rugăm pentru o casă. mai cine vrea o colibă ar să se roage pentru o colibă, dar restul să ne rugăm pentru o colibă, da? restul, să rugăm pentru casă. Nu, că eu sunt încă la liceu, mă rog pentru o casă? Nu, no, nu te rugați, pentru că tu să stai într-o colibă. Eu mă rog pentru o casă. Păi mai bine încep de acum să te rogi. Mai bine încep de acum să te rogi. Și fiți atenți. Voi nu limitați pe Dumnezeu ce poate face Dumnezeu, nu limita limitați ce poate face Dumnezeu Hai să vă pun o întrebare Sunt oameni în Oradea cu bani? Deci ce se vă mie? Numai în Oradea Sunt sau nu sunt oameni cu bani? Deci eu când mă duc pe centru cu mașina mea nu pot să o ai ce faină mașina Că vine unul cu X10 Sau cu ce mașini ML-uri, MP-uri De toate vin acolo Sunt oameni cu bani în orașul ăsta Hai să vă spun încă ceva Oare Dumnezeu poate vorbi la oameni necreștini în vis sau în timpul zile? Poate vorbi Dumnezeu? Pai păi să vă spun ceva, dacă citești Biblia și dacă îi citiu ai știi, Dumnezeu a vorbit cu oameni care nu erau deloc creștini, nici nu-L știau pe El. Au părătut într-un vis și au spus, uite ce vreau ca tu să faci. Vorbit la împărați, aș vrea să-l ajut pe omul ăsta să facă următorul lucru. Hai să vă spun un lucru, tu cer o casă ce lucasă, domnului? Un apartament, de un apartament. Păi este, sunt acum oameni în Oradea, care ei personal, au vreo 100 și ceva de apartamente. De vânzare. Păi nu vedeți alea noi, care se, se ridică. Și nu că au nevoie de bani, că uh, sunt care cu bani, banii proprii, nu de la băncilor construit. De exemplu, cum e asta la prima? Păi știu pentru că unchiul meu lucra acolo. Deci nu de la bani sunt pormutate, sunt banii lui. Ce ar însemna pentru Dumnezeu? Tu îi cer, tu e sincer. Doamne, am nevoie de un... Oamenea are apartament. Să vii să te rogi Domnului pentru un apartament. Și Domnul să se arate seara la omul ăsta, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu-l știe pe Dumnezeu, Dumnezeu să i se arate, să spună, ascultă aici. Eu sunt Dumnezeu. Tot ceea ce ai de mâna mea. Eu sunt la putere să câștigi. Numele lui este cutare. Ioan, Marcel. Asta e numărul lui de telefon. Sună-l și de un apartament. Mare lucru. Păi, se întâmplă peste tot pământul chestii de genul acesta. De ce să nu se întâmplă în Oradea? N-am înțeles. Dumnezeu nu poate vorbi cu oamenii de business din Oradea? Adică, nu îl înțeleg oamenii de business de tante Poate sau nu poate Dumnezeu. Dar, numai, noi numai aici, în oradia vorbim. Deci nu mai re mai departe bucurești, cluj, în oradia. Nu știe Dumnezeu numărul tot de telefon. Nu știe Dumnezeu unde locuiești tu. Aș vrea să. Mă, abia aștept să vină cineva, să se roage ceva extraordinar de mare și să se întâmple minune. Noi am zis așa o cale prin care Dumnezeu poate lucra. Dar sunt mii de căi prin care Dumnezeu poate lucra să-ți dea apartamentul respectiv. Asta e o cale. Poți să-l trezească că Dumnezeu vorbește și cu ne creștinii. Și dacă nu cred în el, îi se arată. Și ăia când văd așa ceva, le-i frică. le frică de Dumnezeu. Că știe că Dumnezeu face atâta și-s gata. Și atunci acum să nu dea un apartament? Are o Și dacă îi cere, Dumnezeu să dea cincizeci. Că știe că de Dumnezeu depinde viața Lui. Așa că nu-L limita pe Dumnezeu când pui cererile alea. Domne, aveți nevoie de un apartament. Stați în chirie, doamne, rugați pentru un apartament, mă. să nu vă poate da. Păi cum să nu vă poate da, mă? se poate interveni, el are puterea, mă. Dacă chiar neapărat trebuie să ia bani de la Banca Națională și să-i aducă la tine acasă, poate să facă și aia, dacă chiar asta vrei. Poate să facă și aia. Așa că vină cu cere. Cât de mici Nu, nu am un coș. Să un coș. Trebuie să faci poza acum, când termin clasa a 8-a s a deja Trebuie să acum cu toți colegii O să fie un coș, și mare, nu pot să-l spargă Că l spar se infectează Nu știu ce, doamne, lucrează tot Dumnezeu trimit o albină Te mușcă albina de coș Și imediat se vindecă într-o oră Nu știi cum Dumnezeu poate lucra Unde să știi cum poate Dumnezeu lucra Dumnezeu lucrează în chip misterios uneori dar n-ai să nu limităm pe Dumnezeu, să cerem, să venim înaintea lui să-i cerem. amin? După cereri. Și aici, la cereri, eu am, v-am spus că am ăla cu, de cu nevoile care, pentru care mă rog, le-am împărțit în trei categorii. Pentru că se, cam de obicei ele se împarte în trei categorii. Prima categorie sunt nevoile mele personale. Nu-i nimic rău să-l personală. pentru tine personal. nu-i nimic rău. Nu ești egoist. Dă-ne nouă până așa toate zile. Cum adică, Doamne, vreau pâinea mea. Nu este egoist, nu cere pe ta, cere pe-a lui tău. Nu, ne vreau pâinea mea de toate zilele. Așa că nevoile personale, după aia sunt nevoile familiei. Și te rogi pentru ele. Eu am nevoie acolo familiei. De exemplu, nu cred că mama spune, măi, mă rog, pentru asta, uite, să se întâmple. De exemplu, avem un vecin care, poținul uh, pui, uite să mai spere și cei care nu știți vă spun eu, când vine soarele și așa strălucește peste acel gunoi emană așa un miros de Cristian Dior în jur. nu numai atâta nu numai atâta au început să țină și iepuri acum <laughs> mai nou și mama e cam nu-i nu convine, a nimeni nu-i convine că ieșim pe terasă și mirosim Cristian Dior iepuri, sau o chestie de genul acesta. și a început să ne rugăm că mai nu știu cum Dumnezeu va lucra nici nu vă spun cum m-am rugat, dar e, cert e următorul lucru. Noi, rezultatul rugăciunii, Doamne, să nu mai țină asta -ți animalele astea, ori să le mutăm în fundul grădinii, ori să faci tu ceva, că Dumnezeu are că el care lucrează. Așa că, cine voi are familia ta? Cine voi are familia ta? După aia, el am împărțit nevoile bisericii mele. Sunt lucruri pentru care trebuie să ne rugăm ca biserică. Știi, rogi, ar trebui să te rogi pentru. Uh, pentru construcția care e aici, ar trebui să te rogi pentru, pentru lucrările din biserică, nevoile lor, lucrarea cu tineri are nevoie de un teren de tabără, are nevoie de o tabără, ar trebui să te rogi pentru asta și tu, numai eu, trebuie tu să te rogi și tu stăiști pe domnul și vine cineva și arată, uite, uite un teren, am găsit aici un teren, n-aș vrea să-l luați să la preț bun și, Dumnezeu, poate lucra în chip minunat. Așa că roagăte pentru aceste nevoi. După ea spune și ne arte nouă greșelile noastre, precum și noi arătăm greșelile noastre. Următoarea componentă a rugăciunii trebuie să fie mărturisire. Acum, când e vorba de mărturisire, mulți înțelegem greșit în mărturisirea. Și fiți atenți că la sfârșit facem practică, ne rugăm, așa, repede, trecem prin toate aceste cinci uh, elemente. Mărturisirea, când vorbim despre mărturisire, vine înainte Domnului după ce, cu, uh, după ce ai venit cu prima dată. Care a fost? Mulțumire. 2, adorare. 3, supunere. 4, cerere, cerințe. 5, mărturisire. Și vii vi și spui, Doamne, iartă-mi toate păcatele mele. Așa de păcăteosă-ți, Doamne, iartă-mă. Problema care e? Problema e că tu n-ai păcătuit așa în general. Tu ai păcătuit așa specific. Ai înjurată pe mama. Specific că ai și cu nume. L-ai ma pe vecinul tău? Și așa că când vine aici, nu le poți să zici așa numai, Doamne, iartă, așa, per total, per toti stoc, pe ceau stoc, per toată, adică per total, tot. Pentru că ai păcătuit în particular, specific, trebuie să cer iertare, specific, <coughs> pentru acel lucru. Pentru că ce se întâmplă? <coughs> Vine aintre domne și domne Doamne, iartă că am înjurat-o pe mama. E odată. E mâine înapoi. Domniar, iartă-mă că am înjurat-o pe mama din nou. Iartă-mă. Doamne, iartă-mă că am înjurat-o din nou pe mama. Ea cincia oare, deja șase o răză, trebuie să mă schimbă, că tot am jurat pe mama în fiecare zi. <laughs> și Bine a spune, stăște pe mama ta și pe tatăl tău. Știți să mă, că trebuie să schimb ceva Dacă te rogi mă per total, per tuti, tuti fresh, tot frutti fresh Doamne iartă-mă de toate greșelile Spală-mă în sângele tău În particular Specific, îți iertare Că ai păcătuit în particular Ai păcătuit specific Și după aia Rugăciunea continuă să spune și nu ne duce ispită Cine îi izbăvește de cel rău Ar trebui zilnic să te rogi pentru protecție Există un dușman și acel dușman vrea să ori să te ucidă, ori să te distrugă, ori să-ți fure ceva de la tine. Bucurie, lucruri. Așa că trebuie să te rogi pentru protecție. Nu ai protecție pentru că nu ceri. Ești din casă fără protecție. Ar trebui să te rogi pentru protecție. Ar trebui să te rogi pentru un zid de protecție în jurul tău, în familie tale. <cătă> Vă crezi că Satan ar vrea să lovească zilnic în tine? dar păi ar vrea să te lovească zilnic. Ar vrea să te lovească zilnic. Să-ți oameni care să te enerveze, să-ți oameni care să te fure, să-ți fure bani, să-ți fure lucruri. Dar când te rogi pentru un zi de protecție, însă aceea care imediat încep să acționeze. Și după aia te rogi ca să biruiești ispita. Nu te duce în ispita, cine îți spăvește de ceva. Și închei după aia că cea este împărăția și puterea și slava. Cum închei? Tot cu adorare. Tot cu adorare închei. Așa că, recapitulăm. Cu ce începem rugăciunea? Mulțumire. Cu ce continuăm? Adorare. După aia, după adorare? Supunere. După supunere? Cerere. După aia cerem. După aia? Mărturisire. Și uite așa, cei care v-ați gândit că Eh, nu mă pot ruga -au de trei minute, nu știu ce să zic. zic. Imediat îți dai seama că 10 minute și să of cake, cum spune americanii. Când te rogi, rugăciune echilibrată. Când te rogi rugăciunea asta dezechilibrată, Doamne, fii cu mine, dăm lapte, dăm pizza, dăm... Amin! Amin! Dezechilibrat, total. Și ajuns să fiu un creștin dezechilibrat, care numai vine la Dumnezeu și numai Doamne, dăm eu vreau să-i ceri. Dar înainte ca să-i ceri, vreți cum vrea să stai în prezența Lui. Stai în pic cu El. Și hai să vă spun ce se întâmplă când faci și stai și te rogi. Și vă dat un exemplu și cu asta, asta încheiem. Mistor, voi te folosi pe tine mai creț? Nu. Uh, aș vrea să acționez ca o persoană să vedem diferența acum. Eu o să joc pe Dumnezeu, El o să fie omul care vine să se roage. Și ce aș vrea? Aș vrea tu o să fii uh, o persoană așa super entuziasmată în ideea că ești așa, uh, tot tot, tot uh, ești energie cât ești, înțelegi? Deci uh, și să vedeți diferența și când vii și petreci timp cu Dumnezeu să vezi ce se întâmplă. Și uh, deci noi ne întâlnim, ne dăm întâlnire aici sus pe scenă tu vii cum ești tu, super energetic și... Energetic. Super energetic și eu vin, da. Și aici. Și vii și hai să petrești timp împreună. Hai. Da, tu trebuie să... Ener Energic Da, da. Deci așa. Deci, da, tot așa și... Vârte-te. Dă din cap ceva, fă ceva mișcare, Dă așa, deci... Nu, așa, așa ceva, ceva zgârci de -asta care ai. Ceva zgârci. da așa, așa. da așa în cap. Așa, da așa, așa. Bun. Și el vine, noi discutăm. fi e energic, e deci, da, nu așa. Nu așa, nu nervos pe mine, numai așa. Deci așa e felul tău, așa, energic. Așa. Da, da. Și, și vine el să se întâlnească cu mine și vorbim. Da, așa. Și stă de vorbă cu mine. Eu reprezint pe, pe, reprezint pe Dumnezeu. Ești așa, Cum se, ca, și un, ca și un țap, așa, știi? Așa, da, așa, da. Și... Eu sunt, eu reprezint pe Dumnezeu, eu, e, cum să zic, încep să, eu încep să, e, să stau așa, știi? Așa. Eu reprezint, stai, așa, stai mă că îmi în cap, asta mă distruge. Nu putem alege un alt actor. Bun, și ne întâlnim și ne întâlnim a doua zi. De ne întâlnim a doua zi, el e așa, energic, cum e el, ca un uh, Hai tu, din nou. Așa, ca un vițel, cum faci un vițel? Ai văzut un vițel cum de... Cum face vize lui? ceva, așa. Da, așa și din picioare, cumva. Așa, da, așa. Asa, asa, asa. Și el vine și se roagă, rugăciunea, vine și se roagă, trece prin mulțumire, el, fă, fă, Trece prin mulțumire, adorare, dar el tot așa felul lui de a fi. Și uitați ce se întâmplă. După o perioadă, noi tot ne întâlnim, trece o altă zi, el tot vine și stă în prezența mea, tot stă lângă mine. Poate el, eu îi vorbesc lui, dar el nu are așa urechea, fă, fă. El nu are urechea bine să audă vocea mea, dar el stă în prezența mea se roagă, trebuie să mulțumire adorare și fiate ce, ce se întâmplă dintr-o dată începe, începe să nu mai facă chestiile alea numai așa, pentru că ce se întâmplă ea lucruri de caracter de la mine le, le, le fură și începe să fie ca mine și eu încep să pun mâna și pune și el mâna, nu fără să-ți dea seama începe și el să fie ca mine eu iubesc oamenii, începe și eu să iubească oamenii. Dar fără să-și dea seama. De ce? Păi timp cu mine. Freeze. Nu vi s-a întâmplat de multe ori când uh, stați cu un coleg și el începe să aibă vorbe, anumite vorbe și le, le luați, fără să vă dea seama, le luați de la ei? De ce? Pentru că păi treceți timp cu el. Și în timp ce tu vii și te rogi Înainte lui Dumnezeu Începi să fii ca El Acele roade ale Duhului Sfânt De care cea Sandra Dragostea, bunătatea Nu era evidentă până atunci Dar în timp ce petreci timp cu El și vii și te rogi Rugăciune echilibrată Mulțumire Adorare Supunere Cerere, mărturisire Zi de zi Încep din acel țap care era. E Fica Dumnezeu. Ce să iubești oamenii? Oameni care până atunci te nervau, Se prea mucoși. Ce să iubești? De unde e dragostea aia? Păi nu de la tine, sigur, de la Dumnezeu. Că ai stat cu el. Ai stat cu Dumnezeu de vorbă. Mulțumim, Ministru. aplaudați <laughs> cum ar fi dacă și tu ai învățat să te rogi? Dar așa să te rogi cum e să se rogăm. A ce nivel ești tu acum la, la, la școala rugăciunii dacă ar fi să luăm comparăm grădiniță cu masterat? Cam unde ești tu? Lasă șasea? Pentru că ascultă un lucru cu cât crești mai mult în nivelul tău de rugăciune cu atât vei vedea mai multe rugăciuni ascultate, cu atât vei fi mai mult ca Dumnezeu. Cu atât oamenii vor fi geloși pe tine, ce, de ce tu ești cuvântat Și ce spune Isus? roagă de tatăl tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns, ce va face? Îți va răsplăti. Vom vorbi și odată despre răsplata celor care se roagă. E o răsplată specială a lor specială pus de parte pentru ei. Nu-i pentru ceilalți, e doar pentru cei ce se roagă. E o răsplată. În asta, un lucru care aș vrea e aș vrea ca tu să-ți dai seama că poate trebuie să mergi la un alt nivel în rugăciunea ta. Poate trebuie să zici ca și ușenici, Doamne, să mă să mă rog. Doamne, mă rugăm așa dezechilibrat. Mulțumire, adorare, supunere, cerere și mărturisire nu la mine poate era numai tot mărturiseam, Doamne, iartă-mi păcatele și nu cere nimic nu știu la nivelul la care ești dar vreau să spun un lucru n-ai vrea ca în seara asta să mergi la un alt nivel n-ai vrea să vezi și tu să te rogi cum Iisus se ruga eu nu Hai să mă rog pentru voi Tată, îți mulțumim pentru seara asta, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai învățat. Ne-ai învățat, Doamne, ce înseamnă să te rogi autentic. Ne-ai învățat, Doamne, cum ar trebui să ne rugăm autentic. Doamne, ar fi, ar fi ceva interesant să te vedem pe tine aici, cum erai pe pământ și te rogai. Dar, Doamne, avem pe ucenici care te-au văzut și odată ce te-au văzut, a fost dorni și ei să se roage ca tine ceva, o ai în ei o dorință. Ai strnit în ei o dorință. Seara asta, mă rog, pentru fiecare tânăr care e aici și care poate până acum nu se ruga. te se ruga, Doamne, de a se ruga rugăciuni dezechilibrate. Mă rog, în această seară tu să-L să, să țină minte aceste elemente esențiale în rugăciune, care Tu ne l ai dat în rugăciunea nostru. Și, Doamne, ajută-ne să le putem practica zilnic când ne rugăm să putem să trecem peste ele. Mă rog, Doamne, pentru fiecare tânăr care e aici și mă rog, Doamne, că Tu să-L ajuți să-și dorească mai mult să intre în aventura rugăciunii. Și, Doamne, cine știe unde o să ne duci Tu? Cine știe, Doamne, pe ce culme o să ne duci Tu? Nu știm pentru că e o aventură, dar știm, Doamne, că Tu ai o răsplată pentru toți cei ce te caută. Tu ai o răsplată. Și așteptăm, Doamne, să-ți reverși acele binecuvântări peste noi în timp ce noi căutăm fața Ta în fiecare zi, ne rugăm. Știm că ne vei asculta din înaltul cerului. Pentru că la Tine nimic nu este imposibil. Nimic. să ne Doamne, cu să ne rugăm cât mai autentic și mai eficient, cât mai sincer. Să nu doar zicem niște vorbe acolo, ci să, să ne rugăm sincer înainte. Aș vrea să te gândești la nivelul tău, unde ești tu, unde te-ai clasat, în ce clasă te-ai pune, la care fi să compari nivelul grădiniță și doctorat. Unde ai fi tu aici în rugăciunea ta? Și îmi zice, stai și te gândești și aș vrea să pun o întrebare pentru cei care sunt aici în această sală și poate Dumnezeu nu este tatăl tău. Tu nu poți să spui tatăl nostru care sunt cel că nu este tatăl tău. Pentru că nu l-ai făcut tatăl tău. Ar ai vrea să fie și el tatăl tău. A aici și tu ești departe de Dumnezeu și tu știi că viața ta o duceai departe de El. Mergeai tu, făceai tu ce vrei tu și în seara asta ai înțeles că Dumnezeu în ar vrea ca tu să faci voia Lui pe acest pământ. Și El are un plan cu viața ta. De-aia te-a aici, de-aia ești în România. În această seară aș vrea să spun o întrebare și o întrebare simplă. N-ai vrea și tu să vii un copil al Lui Dumnezeu? Și poate mă te cum poți să un copil al Lui Dumnezeu? Trebuie să te la Dumnezeu. Eu pe orice cale ești Trebuie să te întorci la El Să-ți predai viață Să spui Doamne De azi înainte sunt al Tău Te urmezi pe Tine Și să-L urmezi să urmezi cuvântului Să faci ce spune cuvântului De azi înainte Mă este aici și Din ce eu vorbeam Să dai seama că și Tu vrei nu te chem la o religie în seara asta Te chem la o relație cu Isus, Te chem să-L urmezi pe Isus, Să-ți ceri de păcatele tale Să primești iertarea Lui și să fii numit copil al lui Dumnezeu. Dacă vrei să te întorci astăzi, dacă vrei să te să schimbi viața, să faci pe Dumnezeu Tatăl tău, să te poși tu, ruga Tatăl nostru care este în ceruri, Și să fie Tatăl tău. Și nu știi cum, și ai vrea ca să te ajute. Eu vreau să te conduc într-o rugăciune. E rugăciunea care eu te conduc acum, aș după aia, tu vei învăța să te rogi. Dar eu vreau să te conduc într-o rugăciune, să primești pe Isus în inima ta, să. Să să te decizi să-l urmezi.